Bueno, amigas e amigos, vámonos ir con o noso correspondente, Alán Acosta da Morte, que nos vai, pois, a debullar certas cousas, porque moitas delas tamo só tanto, e noutras vai nos las dicir. E vamos a falar con o noso correspondente, Óscar Rey. Así que, Óscar, moi boa tarde. Hola, boa tarde, como estamos? xa levámos unha semana sen conectar con unha bolsa por, <risas> ou por outra veixo que está sol hoxe non? si sí, sí, hoxe estou eu sol porque bueno, ben, a, a, xulio, a xulio teño unha outra sitio que está tamén facendo un labor <risas> para, para o programa <risas> ah bueno pois pues non pasa nada bueno pues nada como estamos e si queres facendo un pequeno repaso si sí. eh, por as noticias máis importantes de que pasan a costa esta semana como ven saber despues eh, <risas> estamos eh, en Fitur Mm -hmm. eh, a malloría do, dos concellos van en fitur, estamos eh, mm -hmm. un pouco pues, eh, inmersos en dar a conhecer as vantaxes da da Costa Morte, todos os concellos acuden ali, algúns da algún alguno operador da propia diputación da Coruña mm -hmm. bueno un poquinho co, co axeto pues, eso, de que a Costa Morte cada vez máis coñecida se ve xa desde as súas distintas perspectivas, o Caminho Santiago, o Caminho dos Fares todo o que ven xendo pues, a gastronomía aí es non ao turismo tamén de praia, uh -huh. o, o turismo de xe estaciónalizado que cada vez é máis, que cada vez chega máis xente en distintas épocas do ano a que no inverno cuarto un pouquinho máis, pois para coñecer un pouquinho a zona. Entonces, bueno, un pouquinho estamos o programa pois eh, facendo ese repaso por os, por os distintos concellos, como berdicen de que, que van a tur en ese caso a Aló, a fitura. Por outra banda, fijaos eh, como son as paradocas pues aquí na Costa da Muerte, pues, eh, esta semana eh atopámonos con que a, vámonos a fitura a enseñar os nosos restaixos, pero, sin embargo, o nosso transporte público pues, eh, recibe críticas pues, por lo precario, ¿no? neste caso, a precaria conexión entre, entre a Coruña e a Caravallo, co, co problema fundamental que van sendo que estamos falando xa de, de unha área metropolitana onde, en teoría, pois, o bus eh, para determinados colectivos como a xente maior é, é importantísimo para chegarse a cidades. Ademais, debería estar garantizado porque a propia xunta estos días está xa de que dá transporte público gratis ás personas mm -hmm. maiores nestas áreas metropolitanas permitindo xente viaxes ao, ao mes de forma gratuita pero, sin embargo, non é fácil Eh, pues, polas conexións e eh, eh, polas líneas que ofrecen as, as operadoras de, de transporte público pues, a chegarse a utilizar o, o transporte con toda a eficiencia que se gustaría pois os horarios non coinciden cos, cos, cos horarios de traballo bueno, uh -huh. un pouquinho as dificultades que temos por aquí polo rural que sempre venen un tamén limitadas polo transporte público por outra parte pois eh, estaba en que destaquemos, por exemplo, pois eh, que o Club Náutico de Camariñas vai a ter grandes melhoras, de feito van a vir a través dos fondos Next Generation dedicados aos, aos clubes náuticos e vai a ser pois, mediante un convenio firmado estas semanas entre de Turismo e Asnau. Vale? O Club Náutico de Camariñas nasceu no ano 91, máis ou menos, entre 91 e 92, Estamos falando, bueno, entre 91 e 92, que empezaron as obras no 91, acabaron no 92 e está sendo utilizado por muitísimos xatos eh de ingreso latitudes para deixalos aquí a, a retomar os viaxes ou despois na na época de primavera. Mhm. Uh -huh. Eh cando vemo en inverno, está sendo moi utilizado, quer decir, entonces sobre todo sobretodos usuarios das poucas do pouco mantemento que estaba tendo nos últimos anos e agora pois estas estas se eh, esta submersións cos pues, a da Baía Bermuda. de eso esta semana o tema está de fupois pues, que se declararon prisión para 4 dos 7, de dicirs polo barco apresado con 12.890 kg de cocaína en Camariñas, que xa fora este barco o, o nuevo novo Furuno, pois pues, eh a, fora apresado ali, o sea, hai uns uns meses o que pasa que uh, o xudgado de primeira instancia de instrucción de Corcubión sigue traballando na investigación eh, uh -huh. puxos a disposición judiciales as persoas, as cales catro están na cárcere eh, sigue ainda o procedimento aberto para dizer que isto continuará houve moito revuelo en Corcubión esta esta semana ao reitesto, bueno, é dicir en distintas partes de España uh -huh. o que demostra que é certo que sigue vivo ese... Bueno, ese Bueno, puntos de narcotráfico aquí na, na zona uh -huh. pero tamén que a justicia se está movendo moito e, e, e se está conseguindo tamén atacar eh, todo isto no? sí. bueno, eh, é innegable que a situación está aí si se non se, non se pues, procedía por outra parte, para as doxas esta semana o barco que arroxou famosos plásticos as praias galegas volvía de volta, eh navega desde Turquía Eh, bueno, vai xe a, a un porto inglés, polo tanto, volvo a pasar utades por aquí, e tantas veces, non? Porque na viaira neste caso estamos falando de que barcos en todo o mundo, e eh, é certo que, polisou, houve un gran revuelo, xa suponho que está desatando, non? O problema dos, dos plásticos na, nas praias de aquí de Galicia, que caía un uh -huh. contenedor deste, deste barco, Eh, a recebo plásticos a caixas e a, a, a, a, a limpeza, sei órganizou-se cuadrillas de limpeza, mm -hmm. incluso a propia a propia a propia empresa. Puxo, puxo tra, a, a unha empresa de recollida de plásticos a traballar mm -hmm. Bueno, eh, algún regalo moi toto tamén a nivel político, están as elecciones a volta de esquina, andan os nerviosos por todos lados. Sí. Eh, y la situación, pasaba barco de volta esta semana y un poco cazondría que si ya de otra vez algún condenado, esto, esto funciona así pero claro, con tantos miles de barcos digo sí, bueno, que debes irse ademá ad ad caerán además que ahí no. eh, eh, eh, eh, por lo Atlántico se ha autovía dos barcos ¿no me sí. vejas? ¿Algún sí, solta claro. algo? Sí, sí, algún es ven de ellos es que no, no se ven, claro es que eh, cada ocho Bueno, más cousinas, por exemplo, decirvos que pues a, en este caso pois pues, o pleno de Pontecesoán uh -huh. eh o pleno no Concello de Ponteceso que se pediu pois pues, unha serie de de melloras tamén para para o municipio, tamén no caso de Laxe, pois pues, que denuncian ante a, a valedora de Función Unilateral da feción dun local municipal para os partidos de Laxe, uh -huh. presentado tamén un estudo desde comunidade anestética para Carballo eh eh tamén para para finalizar, pois eh, gustaríame destacar que eh, se celebró tamén pois un, un amplio despliegue aquí en Carballo. Facémonos pasar non sei unha oportunidade de falar con vos a raíz do termo da regueifa, entregáronse os premios da regueifa deste de, de ano. Eh, sigue moi viva a regaipan a costa da morte tamén É eh, eh, bueno, un pouquinho o que vos para estas semana se si mm -hmm. si vos parece sí, eh, A sí. ver se si nos vemos pronto outra vez para a semana que vem Porque anduve moi lado eh, bueno, no sí. eh, bueno. Falando dos plásticos Chegaron e que hasta Tarragona Así que imagínate tú bueno, como está todo Casi Pois pues, sí, pois se chegaron que Tarragón Pois pues, nada, a ver O mar está cheo de barcos Os sí. barcos están cargados A uh, xente non é perfecta, o no. temporal están aí as estivas nos portos Moitas veces fánse tarde, rápido uh -huh. Mal é correndo E, eh, bueno, a veces, pois, pues, no, non sale todo ben E ao final te empaga as consecuencias é o medio ambiente está claro, é, que Exactamente, que no sí, sí, sí Bueno, pois, pues pues moi ben, Óscar pues... Gracias, como sempre, por atendernos A información sempre disponible en www.quepasanacosta.gale E aquí te vas a vas disposición para a semana Pois, pues moi ben, Óscar Unha aperta moi forte e a cuidarse moito sí, sí. Igualmente, venga, todo o bien Chao, todo, chao. si a yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah.